Три чечени. У Бока-Чачинському таборі Гулага відбували десятирічне покарання троє братів чеченців, чи, як їх називали, чеченів. Старшому Алі було десь під 50 років, середольшому Ахметові – 40, а наймолодшому Мустафі – нещодавно минуло 30. Злочин їхній полягав у тому, що вони у трьох Зарізали уповноваженого по колективізації, і їм не минути б розстрілу, якби родичі, скинувшись грошима по дванадцяти коліно, не захабарили б кого слід. І братам хоч і дали по десять років ув'язнення кожному, але замінили статтю терор на розбій. Протягом довгого етапу з далекого Кавказу до північного табору в центрі Сибіру чеченців зовсім обскубли. Де поділися їхні гарні бешмети, черкески з газирями, вузенькі паски з срібними насічками. Лежили стільки чорні шапки-папахи, через які чученців можна було здалека пізнати. Бакачачинський табір шахтовий. На поверхні роботи дуже мало. Бухгалтерія, лампова, де видавали шахтарям лампи й акумулятори, та маленький тартак, так звана пилорама, де порулись три-чотири робітники. Кожен новоприбулий етап в'язнів спускали в шахту добувати вугілля. Така ж доля чекала й трьох братів-чеченців. Але кавказські верховинці, що звикли працювати в горах, високо над землею, виявилися зовсім непридатні для праці під землею. Вони навіть не доторкнулись до кайлів і лопат, і цілу зміну сиділи, схиливши голови в папахах, похнюплені, мов приречені. Довго морочилося з ними шахтове начальство, не знаючи куди поставити чеченців, щоб вони хоч трохи працювали. Нарешті комусь спала на думку прекрасна ідея – зробити чеченців колобочниками. Для вибухових підземних робіт треба заготовляти колобки, цепто тобто глиняні кулі – з яких вибухівники беруть потрібну кількість зіглини, щоб замазувати отвори в породі або вугіллі перед тим, як зробити вибух. Для цього між шахтою, лікарнею та дальшими бараками з в'язнями стояла невелика халупка, в якій заготовляли ці колобки. Сюди перевели чеченців. Така робота була їм до вподоби, діло в них пішло на лад, і чеченями стало задоволене і начальство, і вибухівники. Усе йшло гаразд, але через якийсь час сталася пригода, що змусило начальство замислитись, чи можна чеченців тримати далі на такому жвавому місті, де стільки виявилось спокус для трьох братів, наділених палким східним темпераментом. У таборовій лікарні працювала медсестрою дівчина на прізвище Березкіна, що зовсім їй не пасувало іби зватись Жабоєдова чи Жабокрячева, до обличчям вона була потворна, справді щось жаб'яче прозирало в ньому, через що, незважаючи на несприятливі умови лікарняного гуртожитку, вона була єдина, за якою ніхто не упадав, тоді як навколо вихрились усякі романтичні історії, але що в вдієш, коли хто з нас, за яку провину доля пустили її у життєвий тираж, з такою майже непристойною зовнішністю. Одного разу Березкіна проходила неподалік від Колобочної. Її здалека побачили чеченці і стали заманювати до себе. Показували гаманці, ляскаючи по них долонями, махали руками, бо до негарного обличчя чеченам було байдуже, їм потрібно було інше. Природна жіноча потреба чоловічих пестощів змусила Недовго роздумувати, і вона, майже не вагаючись, пішла на запрошення чеченців. Ті замкнули колобочну і взяли незайману досі дівчину у кілька пекельних обертів, пустивши її по своєму вузькому колу. Бідолашна Березкіна потрапила в таку крутоверть східної пристрасті, яка не могла їй наснитись навіть у кошмарному сні. Натішившись до схочу, чеченці сунули їй за пазуху десять карбованців і ледве притомно виставили сколобочний. Іти вона не могла і сяк так доповзла до лікарні, де й пролежала десять днів, здригаючись від конвульсій, коли при ній хтось не тільки говорив щось про чеченців, а навіть просто вимовляв слово «кавказ». Пригода з Березкіною стала широко відома. І начальство мусило думати, куди прибрати чеченців з Колобочної. Адже повз них інколи проходили вільно наймані жінки, і не можна було допустити, щоб вони також зазнали хижацько пристрасних чеченських обіймів. З цього могли виникнути великі прикрощі для адміністрації шахти і керівництва табором. І тут комусь із начальства спало на думку: А чи не поставити чеченців сторожами? На базу постачання. База постачання, де я працював помічником бухгалтера, містилася в центрі великої таборової зони. Тут була хлібопекарня і комори з продуктами, і одягом, та взуттям для в'язнів. Від ціля забезпечувались усім потрібним три таборові пункти і лікарня. Усе було б гаразд, якби не одне лихо з яким не могло дати собі ради начальство, що ночі на базу постачання робили наскок блотарі. Перелізши через високий паркан, вони зламували замки на коморах і брали там усе, що їм заманеться. Завели були проти цих злодюг здоровенного собацюру-вівчарку, якого спускали на ніч з ланцюга, але злодюги дібрали способу знешкоджувати пса – Ліву руку в зимовій рукавиці обмотували всяким ганчір'єм до того, щоб вона ставала схожа на ляльку. Озброївшись такою лялькою, Блатар спокійно йшов назустріч з деревеному собаці, і коли той ставав на задні лапи, щоб укусити злодюгу за горло, Блатар спокійно запихав йому в пащу цю свою ляльку. А сатанілий собака шматував зубами ганчір'я, щоб дістатись до людського тіла, а в цей час злодюга спокійно правою рукою з гострим ножем розпорював псові черево. З вивеленими додолу тельбухами собака падав додолу і тут же здихав, а блатар після цього міг спокійно хазяйнувати у коморах. На новій роботі чеченці показали себе як незрівнянні і незамінні сторожі, Жили вони тепер на базі в маленькій комірчині, щоб, виспавшись удень, виходити на варту, як тільки починало смеркатись. Їм наказано було нещадно бити злодіїв, але не вбивати і ледь живих односити в недалеку таборову лікарню коннати. Вбивство на території бази могло завдати неабиякого клопоту начальству. Озброювшись ломаками чи по таборовому дренами, Брати робили засідки і чекали появи злочинців. Коли нарешті глупої ночі Блатар прилазив через паркан, чеченці давали йому змогу зайти на базу подалі від паркана, а потім по хижому свисту сигналу серед дульшого Ахмета кидалися з дренами на злодюгу, якому й на думку не спадало, що він вскочив у пастку. Брати нещадно били дренами свою жертву і, мабуть, не один труп лишався б у дворі бази, якби старший Алій, вчасно похопившись, не припиняв екзекуцію і осатанілі молодші брати не опускали неохоче свої страшні дрини. Ледь теплого непритомного злодія брати волокли в недалеку лікарню, де той невдовзі віддавав Богові від душу. Такі чеченські розправи призвели до того, що через тиждень, Блатарі стали обминати базу постачання десятою дорогою, аби не втрапити під чеченські дрини. Не знаю, чи були вони письменні на своїй батьківщині, але по-російському не вміли ні читати, ні писати, і говорили дуже погано. Взагалі були досить дикі. Блатних вони ненавиділи смертельно з часів довгого етапу з Кавказу, за те, що ті, користуючись своєю кількісною перевагою в етапному вагоні, розкурочили братів, піднімавши в них їхній національний одяг. Не інакше, як цим можна пояснити той азарт, з яким чеченці розправлялись із спійманими на базі блатними. Тут, як каже приказка, чернеча злоба до гроба. Якось під час інвентаризації старий чеченець Алі, виспавшись після нічної варти, Зайшов до комори, де я і старший бухгалтер переписували канцприладдя та всякі кабінетні речі. Алі побачив великий портрет Карла Маркса. На наше запитання «Хто це такий?» він, не задумуючись, відповів «Це цар». Цікаво відзначити, що після переселення чученців на територію бази жіноче питання не виникло. Хоч на базі працювала з завідувачкою взуттєво-швальної майстерні, Молода, гарна собою жінка Лизавета Петрівна, котра не мала власної провини, а була ув'язнена за свого чоловіка, як член родини високого партійного діяча, розстріляного за якийсь політичний злочин. Чеченці й помислити не могли повестися з нею, як з Березкіни. По-перше, вона видавалась йому все ж таки якимось начальством, а по-друге, в цю вродливу молоду жінку шалено закохався з усім палом свого східного темпераменту наймолодший брат Мустафа. Він частенько заглядав у маленьку кімнатку взиттєвошвальної майстерні, де Елизавета Петрівна завжди щось писала. Урочисто висипав на стіл перед Елизаветою Петрівною тригорщу горіхів або родзинок або цукерок, чи ще якихось ласощів, що їх одержував у посилках або купував в інших посилочників. Лизавета Петрівна, мило усміхнувшись, дякувала, але вимагала, щоб Мустафа забрав назад свій подарунок і більше цього не робив. Та Мустафа, пожираючи закоханими очима свою неприступну богиню, клав праву руку на серце і незмінно казав «Не скучай». Низько вклонявся і миттю зникав, щоб через кілька днів повторити таку ж саму сцену. Жіноча проблема виникла на базі постачання трохи пізніше, коли в прохідній бутці посадили в ролі вахтера молоду вродливу блондинку. Тут східний темперамент чеченців розбурхався на повну силу. Якось мені випало чергувати ніч на базі постачання. Як то належить черговому, я пішов перевіряти, чи висять на коморах замки, і чи є на них пломби, Хоч тепер у цьому і не було потреби, бо відколи чеченці оселилися на базі, припинились нічні наскоки злодіїв. Але правило є правило, і порядку треба додержуватись. Уже смерклось, коли я пройшов через прохідну, і тут мене вразила незвичайна сцена. Три брати-чеченці, притуливши дашком до очей долоні, вдивлялись у віконце прохідної будки де сиділа білява красуні. Алі, Ахмед, Мустафа, ви чому не стоїте на своїх місцях, а робите тут чорт зна що? Накинувся я на них. Алі Мустафа ніякого одійшли у бік, а серед дольший Ахмед, котрий зі мною найбільше спілкувався, підійшов до мене ближче і запально промовив. Слухай, Антоненко, ти сидиш, руський баба сидить, білий баба, Гарний баба, на голова білий шерсть. Був тюрма, нема тюрма. Був строк, нема строк. Був стаття, нема стаття. Очевидно, це мало означати, що дивлячись на таку красу, не забуваєш усе на світі. Так-то воно так, але все ж треба йти на свої місця, відповів я. Чеченці послухались і одразу пішли з дренами у свої засідки. А втім, жіночі проблема незабаром зникла сама собою. Біля вакрасуні виявилось ні до чого в ролі Вахтера на прохідній, і обдурювали всі комуни ліньки, через що начальство мусило її зняти і поставити на її місце чоловіка. Тільки Мустафа, як і перше, заходив в ряди годи до кімнатки Єлизавети Петрівни і, висипавши перед нею на столі свій черговий подарунок, Промовляв майже наказовим тоном своє постійне «Не скучай». Найбільше зі мною контактував Ахмет. Часто, коли я повертався з роботи, він підходив до мене і незмінно питав «Як там війна?» «Воюють», – відповідав я. «І хто кого? То вони нас, то ми їх». Така невиразна відповідь цілком задовольняла Ахмета і через якийсь час він знову підходив до мене з таким самим запитанням, і знову моя абстрактна відповідь цілком задовольняла його. Одного разу, саме на свято першого травня, він прибіг до мене в таборовий барак з бази постачання, захеканий і схвильований. Таборове начальство завжди побоїться, що саме першого травня, коли в'язні перебувають не на роботі, а лишаються купно в бараках, там може статися заколот чи ще якесь неподобство, і через те раз у раз навідуються в таборові пункти, базу постачання і навіть у лікарню. Цього разу воно приїхало в новій уніформі з погонами. Саме тоді в уніформі Червоної армії запроваджено погони, про що чеченці, звісно, сном духом не відали. Слухай, Антоненко, сам бачив, сам приїхав на базу, а в нього... Ахмед показав рукою на плечі, де бувають погони. Золото сюди, золото туди? Сам бачу. Що це таке? У Червоній армії запроваджено погони. Чи як ти кажеш, золото сюди, золото туди, пояснив я. Золото сюди, золото туди? Закон? перепитав Ахмед, не ймучи віри почутом. Так, це тепер закон, спокійно відповів я. Скажи, Антоненку. «А князь, мула, барашки, закон?» Ахмет вирішив, що коли повернулися в уніформі погони, як то було колись за старих часів, значить, має повернутися і старий лад. «Ні, Ахмете, князь, мула, барашки, незакон». «Незакон?» – перепитав здивовано Не «Незакон», – ствердив я. В Ахметовій голові, мабуть, утворилася страшна плутанина. Де годі дібрати що воно й до чого? Він похнюпився і глибоко замислений, журно пішов від мене. 1983 рік.